Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan ghafir yang bijam mubarak kama yukhidu Rabbuna wa yarbuha. Azza wa jalla. Afdol salat dan salam al-ambiyi و على آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا تقووا الله حق تقاده ولا تموتون إلا وأنتم مسلمون على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن خير الحديث كتاب الله wa khairal hadiy hadi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa sharral umuri muhtasatuha fa inna kulla muhtasatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin fil nar a'azan Allah wa iyyakum minan nar amsal al ikhwah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang terus dilimpahkan kepada kita. Sehingga pada sore hari ini Allah masih mudahkan kita untuk berkumpul di salah satu rumahnya yang mulia ini. Dalam keadaan kita dilimpahi nikmat iman dan Islam, nikmat ittiba sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nikmat ilmu Semoga dia innaman Allah pilihkan buat hamba-hamba yang dicintainya yang dikehendaki kebaikan urusan dunia dan akhiratnya. Semoga kita tergolong di antara mereka yang Allah pilih untuk diarahkan kepada apa yang dicintai dan diridhoinya sehingga apa yang kita dapatkan kelak di yaumul akhirah adalah yang terbaik yang Allah pilihkan untuk hamba-hamba yang dicintainya. Melanjutkan apa yang telah kita baca dari risalah yang diambil dari Mahathirah Disampaikan oleh Aisyaih Al Al-Alamah Abdullah bin Abdul Rahim al-Bukhari <coughs> Hafizahullah wa Ru'ah Dengan tema Mahiya As-Salaqiyah Kalau kita baca pada pertemuan yang lalu Bahawa ciri-ciri Tanda-tanda dakwah salafiyah atau menhad salaf adalah mereka bersandar kepada kitabullah dalam semua agamanya dan juga berjamaah. Berjamaah yang dimaukan adalah berjamaah di bawah kepemimpinan negara, bukan jamaah-jamaah yang dimin imam-imam yang bukan penguasa negara. Jadi menhad salaf Itu bukan jamaah Bukan kelompok Yang dipimpin oleh suatu imam Jamaah Tetapi mereka adalah Warga negara Rakyat yang hidup Di bawah kepimpinan negara setempat Sehingga di tempat kita ini Salafium dan Salafiat Itu dipimpin oleh Presiden yang ada di negara kita Bukan dipimpin oleh Imam-imam jamaah, bukan Karena Allah perintahkan Agar kaum muslimin secara umum Itu mentaati Allah dan Rasulnya Dan taat kepada Ulil amri Kata Allah Ya ayuhallazina amanu Ati'ullaha wa ati'ur rasul Wa ulil amri minkum Hai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul, dan kepada ulil amri, pemegang perintah. Ini yani pemerintah dari kalian, pemerintah, kamu muslimin. Karena itu jangan sampai muncul pemahaman kita bahawa menhad salaf atau dakwah salafiyah ini sebagai dakwah-dakwah yang lain. Yang berpuncak pada satu kepemimpinan yang mereka anggap sebagai imam jamaah. Tidak. Tidak berpuncak pada kepemimpinan yang dikatakan sebagai imam jamaah sebagaimana kelompok-kelompok. Maka kelompok-kelompok yang berpuncak pada imam jamaah dikatakan kelompok sempalan. Menyempal dari kepemimpinan negara. Sehingga, dakwah Salafiyah tidak Sebagaimana yang ada pada mereka. Sampai perkata, pada perkataan Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Berkata Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah dalam Ighathatul Lahfan. <melakukannya> Hadisiratul mustaqimul ladhi wassana Allahu ta'ala bitibaihi huwa siratul kana 'alaihi nabiyyu sallallahu 'alaihi wasallam wa huwa qotus Jalan lurus yang Allah wasiatkan untuk kita mengikutinya adalah jalan yang telah dijalani oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Itu seratul mustaqim yang telah ditempuh oleh Nabi dan para sahabat. Kita diperintah untuk mengikuti mereka. Wahwa kostus itulah jalan yang pertengahan, jalan yang tidak menyimpang ke kanan, tidak pula ke kiri. Jalan yang lurus. Wama kerajaanu huwa huwa minasubul al jairoh. Dan jika ada jalan yang keluar dari jalan yang satu ini, maka dia tergolong jalan-jalan yang jairah. jalan-jalan yang menyimpang, jalan-jalan yang tidak mengikuti jalan yang lurus tersebut. Lakinn tawrotu qot-nya kunu adiman anil sirat wa yasiran. Tetapi penyimpangan, penyelewengan dari jalan yang lurus ini kadang berupa penyimpangan besar dari jalan yang lurus, kadang berupa penyimpangan kecil. Sekecil apapun ketika tidak selaras dengan jalan siratul mustaqim, itu tetap menyimpang walaupun kecil. Cuma tentunya bahayanya, efeknya tidak sebesar penyimpangan yang besar. Wah benandaleka Mu'awwidz ibu, la yuhsiha ilallah. Di antara penyimpangan yang besar dan penyimpangan yang kecil ini ada berbagai tingkatan yang banyak yang tidak bisa menghitungnya kecuali Allah Subhanahuwataala. Artinya tingkatan penyimpangan itu tidak terhitung. Dari yang terkecil sampai yang terbesar tidak terhitung jumlah penyimpangan. Wahada kotorik al-hisy seperti jalan yang fisik, jalan yang betul-betul jalan kita pakai roda atau kaki. Pak Enas salikah kod ya jiluanuq wajuzu joran fakesan, makod ia juzu ya juru dunazalik, makod ia juru joran fakesan. Seperti orang yang menapai Jalan fisik Jalan aspal atau jalan tanah Jalan cor Itu terkadang ada orang yang Menyimpang Dengan penyimpangan yang jauh Karena salah jalan Harusnya lurus menuju Ke arah Semarang tapi belok ke kanan Membelok ke kanan Karena tidak Tahu jalan maunya ke Semarang Tetapi Salah jalan, banyak-banyak jauh, sampai terlalu jauh, sampai ke Purwodadi, terlalu jauh. Ada pula yang jalan A menyimpangnya itu dari jalan lurus, sedikit, kecil, harusnya lurus bila kiri, Ternyata ke arah Gunung Pati, nggak terlalu jauh, masih, masih dalam wilayah Semarang. Tapi kalau jalannya menyimpangnya terlalu jauh, sampai Purwodadi keluar dari Semarang. Sudah di luar sematang. Sehingga penyimpangan itu. Ada yang sudah keluar. Dari jalur. Atau dari lingkup. Lingkup dalam suratulah hudakim tadi. Masih ada yang. Di dalam lingkup. Maka ada penyimpangan yang sudah keluar dari Islam. Ada penyimpangan yang masih dalam Islam. Penyimpangan yang masih dalam Islam. Sebetulnya -sebetul sebanyak 72 jalur. Itu penyimpangan yang masih. ...di dalam lingkup Islam. Ketika Rasulullah menyebutkan tentang... ...musibah perpecahan umat... ...beliau menyebutkan bahawa umat ini... ...terah pecah menjadi 73. Yang satu yang masuk surga... ...yang 72 masuk neraka. Ini penyimpangan masih di dalam Islam. Menyimpangnya masih dalam Islam. Adakah kalau penyimpangnya sudah keluar dari 72? Kalau para ulama sudah mengatakan mereka itu... ...sudah di luar 72... Maka ini ponis bahawa keluarnya Menyimpangnya sudah keluar dari Islam Menyimpangnya sudah keluar dari Islam Kalau diponis oleh ulama Sudah di luar dari 72 Misal penyimpangan Syiah Raufidoh Yang punya keyakinan Punya akidah Bahawa yang berak jadi nabi itu Bukan Muhammad bin Nadilah Yang berak jadi nabi adalah Ali bin Abi Thalib. Ini sudah keluar dari 72 satu akidah ini sudah mengeluarkan kelompok Syiah dari keislaman. Lebih-lebih ada berbagai akidah kufur pada Syiah Rafidah misalnya. Mereka meyakini bahwa Abu Bakar dan Umar sudah kafir. Mereka meyakini bahwa Ibu Aisyah radhianha, ibunya kaum mukminin, sebagai pezina. Maka di antara golongan Syarah yang ada di Yaman, kelompok Khusyun pada tahun 2013 yang lalu mendemo pemerintah Yaman menuntut agar surat An-Nur dikeluarkan dari pengajaran dari kurikulum pengajaran Al-Qur'an, surat An-Nur agar dikeluarkan dari Al-Qur'an. Kenapa? Karena tidak sejalan dengan akidah Syarah Fidah Khusyun ini. Karena mereka berkeyakinan bahwa ibu da'isah adalah pezina. Rontanya, maka mereka menuntut agar surat an-nur yang di dalamnya ada Pensucian Allah terhadap ibu da'isah dikeluarkan dari dari al-quran. Ini contoh satu keyakinan yang ada pada mereka sudah pada tingkat kekufuran keluar dari Islam. Dan sekian banyak. Apalagi. Setelah mereka bisa membangun Kaabah sendiri, membuat Kaabah sendiri di Karbala, maka sekarang kiblat mereka bukan baitullah haram lagi, sehingga mereka tidak amalan jika mereka ahlul kiblah, mereka sudah tidak berkiblat ke Kaabah lagi, tapi punya Kaabah sendiri yang di Karbala. Yang tokoh-tokoh mereka mengatakan bahawa berhaji. Ke Kaabah yang di Karbala, yang di sana ada kuburan al Husain kata mereka. Itu seribu kali lebih baik daripada haji di Kaabah yang di Mekah. Tokoh-tokoh mereka semacam ekstrim semacam itu. Ini contoh satu kelompok yang penyimpangannya sudah keluar dari Islam. Ada pula kelompok yang penyimpangannya keluar dari Islam. Misalnya, kelompok yang menyatakan sebagai wahdatul wujud meyakini bahawa semua yang ada ini adalah merupakan wujud Allah SWT Sehingga salah seorang dari mereka saya mengungkapkan bahawa tidaklah anjing-anjing dan babi-babi adalah Tuhan-Tuhan kami Karena pada anjing pada babi, di sana ada Allah Masjid Allah dari ucapan-ucapan semacam ini Ini ada pada kalangan tasawuf di antara mereka membagi tingkatan-tingkatan kasta-kasta. -tingkatan kasta -kasta. Kata syariat, kasta makrifat dan hakikat. Kasta syariat adalah tingkatan orang-orang yang wajib tunduk patuh kepada syariat. Wajib sholat, wajib puasa, wajib zakat, wajib haji. Ini tingkatan syariat. Yang di atasnya, yang mereka katakan kata ma'rifat atau hakikat... Adalah kasta yang sudah tidak terikat oleh syariat, tidak wajib salat, tidak wajib puasa, tidak harus meninggalkan somar, tidak harus meninggalkan zina. Tingkatan di atasnya. Tingkatan di atasnya lagi adalah kasta yang dikatakan hakikat hakikatul ma'rifat itu, kasta orang yang sudah Allah menyatu dalam dirinya. Sehingga salah satu dari mereka mengucapkan. Tidaklah yang dibalik jubah ini kecuali Allah. Yang dibalik jubah ini tidak ada yang kecuali Allah. Ini yani Allah sudah menitis dalam dirinya. Khulul. Ini yani Allah menitis ke dalam diri hambanya. Ini ada pada kalangan tasawuf. Maka yang demikian. Sebenarnya ulama mengeluarkan dari keislaman. Nah itu contoh penyimpangan yang besar. Yang besarnya sudah keluar dari Islam. Ada pula penyimpangan yang besar, tetapi tidak sampai kepada keluar dari Islam. Misalnya khawarij adalah kelompok yang berpemahaman bahawa pelaku yang besar itu kafir. Maka, maka mereka mengkafirkan pemerintah Islam, memberontak, menghalalkan darah komunislimin kerana difonis kafir dan sebagainya. Ini ketika Ali bin Abdul. Memerangi orang-orang khawarij. Ditanya. Aku barun hum. Apakah mereka sudah kafir? Jawab Ali. Minal kufri baru. Justru dari kekafiran mereka lari. Mereka inginnya menghindar dari kekafiran. Tetapi. Salah jalannya. Ingin selamat dari kekafiran. Tetapi dengan jalan yang sesat. Sehingga. Ali bin Abdulai tidak mengkafirkan mereka. Para ulama menyepakati Bahawa mereka belum sampai. Kepada tingkatan kekafiran. Tetapi mereka menyimpang dengan penyimpangan yang besar. Yang jauh. Ini contoh penyimpangan besar tapi tidak sampai pula dari Islam. Dan sekian banyak penyimpangan dalam Islam. Ya penyimpangan dari jalan yang lurus dalam Islam ini. Dan istilah bagi mereka adalah kelompok sesat. Dikatakan dengan istilah kelompok sesat. Al-Jerok, Al-Dholal. Kelompok yang sesat. Maka ahlus sunnah wal jamaah Adalah kelompok Atau paham Yang ingin menempuh jalan Yang telah Dilalui rasul dan para sahabat Dengan pemahaman para sahabat Yang mereka telah dijamin Selamat oleh Allah Ta'ala Dijamin surga oleh Allah Ta'ala Para sahabat Maka Man had salaf Atau ahlu sunah wal jamaah Hanyalah membebek di belakang mereka Ikuti jalan mereka Bukan mengada-ada Jalan yang baru Bukan membuat faham-faham Yang baru Dan menimbang Faham mana saja Kelompok mana saja Kalau tidak sesuai dengan fahamnya para sahabat Maka dikatakan Sebagai kelompok yang tidak mengikuti jalan Yang lurus ini ini diantara kaidah dasar ahlu sunnah wal jamaah. Fal mizanullah ditukrofuh b hilik istiqomatu alatorik wal jori anhu huwa maka n Rasulullah saw washabu alaih sehingga mizan timbangan barometer yang bisa untuk mengenali keistiqomahan di atas jalan. Atau bengkok dari jalan yang lurus ini? Apakah ini istiqamah ataukah bengkok? Barometernya adalah apa yang telah dicerit Rasulullah dan para sahabatnya. Itu barometernya. Kalau cocok dalam hal akidah, dalam hal pemahaman, dalam halaman hajj, dalam hal ibadah, dalam hal dakwah, dalam hal jihad, muamalah cocok dengan apa yang telah ditempuh Rasulullah dan para sahabat ini di atas jalan yang lurus. Kalau tidak cocok, tinggal dinilai. Kek tidak cocoknya dalam perkara besar atau perkara yang kecil. Kalau dalam perkara yang besar, dalam aqidah-akidah yang prinsip, maka berarti jika terkena penyimpangnya dengan penyimpangan yang besar. Kalau yang tidak terlalu perkara yang tidak terlalu besar, maka sesuai dengan kadarnya. Sehingga ahlus sunnah jamaah menilai dengan barometer yang barometer itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada rasulnya di jalan dakwah bersama para sahabat itu barometernya Wal zairu anhu imamu farritun zalimun au mutahiddun mutaawilun au muqallidun zahilun Nah orang yang menyimpang dari jalan yang lurus ini ada pada beberapa keadaan Yang pertama mufarritun orang yang tafriq yaitu yang meremeh-remehkan dolin meremeh-remehkan harusnya begini tapi tidak begini ah ini ndak apa-apa Tidak harus ndak harus begini meremeh-remehkan awam mutahid atau terlalu semangat dan mentakwilkan mentakwilkan menafsirkan sesuai dengan apa yang dimaukan oleh hawa nafsunya semangat terlalu menggebu kalau yang pertama lembek yang pertama lembek yang kedua terlalu menggebu aw oh, muqallidun jahilun yang ketiga muqallid ikut-ikutan jahil ini yang ketiga cuma pengikut ngikor saja kalau yang depan belok kanan dia ikut belok kanan yang depan belok kiri dia ikut belok kiri Semak para pengikor. Ini kelambok kelambok yang menyimpang dari jalan itu entah karena yang pertama lembek atau yang kedua itu terlalu menggebu, yang ketiga mengekor saja. Wa kuludaleka karnahaluluh anhu. Semuanya dilarang oleh Allah Subhanahu Wataala. Terlalu lembek juga dilarang, terlalu berlebihan juga dilarang membebek saja juga dilarang, mengekor enggak tahu. Ini benar apa salah, pokoknya saya di belakang ikut saja. Ini juga dilarang. Kalam ya bago ilal bisunah sehingga yang lurus hanyalah tinggal yang iqtisad, yang pertengahan. Tidak berlebihan, tidak lembek dan juga tidak membebek saja. Tapi ini sampai sunnah, pertengahan dan ini sampai sunnah Berbekan dengan sunnah, enggak ikut sana sini. Pokoknya ini sunnah jalannya. Ini jalan benar Rasulullah, enggak ikut sana enggak ikut sini, ikut jalan sunnah Rasulullah itu sahaja yang selamat. Wa alaikum madarudin dan di atas perkara inilah lingkup agama. Lingkup agama hanyalah jalan pertengahan, enggak berlebihan, enggak lembek. Dan terus ikuti sunnah saja. Kemana sunnah berjalan, dia ikuti di belakangnya. Tidak ikuti pandangan-pandangan orang. Tidak ikuti pentakwilan, penafsiran orang. Oh, maksudnya begini. Tidak. Yang diikuti cuma sunnah. Memahami sunnah dengan pemahaman para sahabat. Bagaimana sahabat memahami masalah ini. Contoh, satu akidah dalam masalah. Uh, kubur. Ada orang-orang yang mengatakan bahawa azab kubur tidak ada, nikmat kubur tidak ada. Nah, bagaimana sikap sunnah dengan pernyataan semacam ini? Lihat kepada sunnah. Bagaimana al-Quran jelaskan? Bagaimana sunnah-sunnah menjelaskan? Al-Quran jelaskan bahwa azab kubur ada. Allah menjelaskan bahwa Firaun di dalam kuburnya diadap dengan ditampakkan neraka pagi dan petang kepada Firaun dan pengikutnya. Ini contoh adab kubur dalam Al-Quran. Di dalam hadis Nabi terlalu banyak hadis berbunyi adab kubur. Bahkan dalam doa yang kita diperintah membacanya setiap Salat sebelum salam, setelah tasawuf sebelum salam, di antaranya doa wa Allahu ma ini aadubika min adabil kober ya Allah aku pelindung kepadamu dari adab kubur. Cukup satu doa ini mewakili akidah kaum muslimin bahwa adab kubur itu ada. Adab kubur ada. Apalagi sekian banyak nas dan dalil. Dalam Al-Quran, dalam Sunnah Menunjukkan adanya azab kubur Maka Terkait dengan Keyakinan orang bahwa azab kubur tidak ada Kenapa? Karena mereka menta'wil Dengan akal mereka Mana mungkin diadab orang dalam kubur Sudah menjadi tanah apa Fungsinya diadab Tanah yang tidak bisa merasakan Apa-apa Apa fungsinya diadab Apa fungsinya diadab, apa fungsinya diadab? Berlebihan atau Meremehkan, melembek dalam menerima dalil Menolak dengan akalnya Dari satu sisi Mereka berlebihan dalam hal apa? Dalam hal Mengedepankan akal Tanah masa diadab Logikanya bagaimana? Nah, mengedepankan akal Sisi yang lain lem, Mereka lembek dalam Hal menerima sunnah Meremehkan sunnah Ini hadis tidak sesuai dengan akal nah, Maka dari satu sisi mereka berlebihan, dari satu sisi mereka meremeh-remehkan. Maka ahlusunnah lurus, Karena namanya ahlusunnah itu itu sunnah. Sunnah berkata demikian, maka ahlusunnah pun mengikuti apa yang dikatakan sunnah Rasulullah SAW. Ini satu contoh bahawa ahlusunnah itu berjalan kudi sunnah. Wa alaiha madrutin di atas perkara inilah lingkupnya agama, Yakni Agama ini, akidah ini Lingkupnya mengikuti sunnah Mengikuti sunnah Semua akidah Yang telah Diwariskan oleh Rasulullah dalam sunnahnya Itulah yang wajib diyakini sebagai agama Akidah adalah yang yang muncul, muncul belakangan Itu bukan bagian dari akidah Yang datang dari Rasulullah di masa sahabat masih hidup muncul pemahaman. Oh takdir tidak ada. Takdir tidak ada. Kelompok yang dikatakan dari kodariah. Merenahkan nas-nas dalam masalah takdir. Takdir tidak ada. Muncul kelompok yang nanya jabriyah Takdir ada. Semuanya mempercaya dipaksa dengan Takdir. Perbuat ketaatan dipaksa dengan takdir. Perbuat maksyat dipaksa dengan takdir. Manusia itu cuma kayak wayang mati. Dipaksa dengan takdir. Ini kelompok Jabriyah. Kelompok yang pertama menyatakan takdir tidak ada. Ini termasuk. Uh, lembek dalam menyikapi sunnah. Menolak sunnah. Sikap lembek. Dalam perkara takdir. Kelompok yang kedua Jabriyah menetapkan takdir. Tapi berlebihan. Saya mengatakan manusia itu dipaksa dengan takdir. Lembut siap maka Makaloh sunnah. Sebagaimana datang nas dari Al-Quran dan Al Sunnah dalam mengemudi takdir, takdir jelas ada. Nasnya dan Al-Quran dan Al Sunnah jelas ada. Dalam mengemudi takdir tidak mengingkari bahawa manusia itu punya kehendak. Berbuat baik dengan kehendaknya. Berbuat baik dengan kehendaknya. Kehendak manusia. Tidak diingatkan ahlu sunnah. Bukan dipaksa oleh takdir. Sebagaimana pernyataan Jabriyah. Ini contoh. Perkara agama. Perkara akidah. Madarnya, lingkupnya di atas sunnah. Siapa yang tetap dengan sunnah. Dia di jalan yang lurus. Siapa menyimpang dari sunnah. Maka di atas jalan yang sesat. Itu saja. Cara menilai. Apakah seseorang itu istiqamah ataukah menyimpang? Faman lazima salafiyatul haqqata biilmin wa adlin kama wasaton baina qiraqib halaq wa Maka siapa yang dia konsisten dengan salafiyah pemahaman para Konsisten itu ikut terus salafiyah yang hak yang hakiki. Dengan ilmu dan adil. Dengan ilmu, yang ini benar-benar tahu. Demikian itu sahabat. Adikahnya. Demikian itu sahabat dakwahnya. Ini jihadnya sahabat. Benar-benar tahu. Dengan ilmu. Dalilnya seperti ini. Dan adil. Adil, yang ini jujur, merima dengan apa adanya. Tidak mentawil-tawil kesana kemari. Tidak memaksa-maksa dalil untuk mengikuti pemahaman dia. Tapi justru harusnya pemahaman yang mengikuti dalil. Bukan... Dalil ini dipaksa, harusnya gini-gini. Ini memaksa dalil untuk mengikuti kemahaman yang baru. Maka kalau punya sikap adil dalam menerima dan mengikuti dalil, dia akan jadi orang yang sikapnya wasaton, pertengahan. Tidak berlebihan, hulu, tidak pula lembek. Pertengahan. Pertengahan di antara kelompok-kelompok yang hancur dan sesak. Mesti al mesti pertengahan. Antara Tadariah yang mengingkari takdir. Antara jabriyah yang menyatakan semuanya dipaksa dengan takdir. Tengah-tengah al -Suna. Antara Khawarid yang menyatakan bahawa kalau pelaku dosa itu kafir. Dengan Murjiah yang menyatakan dosa itu tidak berpengaruh pada iman. Iman ya iman. Dosa tidak mempengaruhi iman. Tidak bakal turun iman karena dosa. Ini Murjiah. Dua ekstrim, satu khawar, satu alusunan di tengah, bahawa pelaku dosa besar tidak kafir, tetapi berkurang imannya dengan sebab dosanya, tapi tidak sampai kepada kafiran selama dosanya bukan dosa kekafiran. Ini contoh sikap pertengahan, alusunan dan sebagainya. Maka siapa yang mengikuti jalan salafiyah yang hakiki dengan ilmu dan akil, dia akan punya sikap tengah. Di antara kelompok yang menyimpang. Yang kelompok menyimpang pertama ekstrim. Hulu, berlebihan. Kelompok yang kedua ekstrim lembek. Idil haku wasatun baina dolalatani. Jadi Al-Haq itu. Pertengahan di antara dua. Kesesatan. Di antara dua penyimpangan. Yang berkelak belakang. Mesti ada. Yang namanya penyimpangan itu. Mesti ada. Dua ekstrem yang saling bertolak belakang. Dan masih ahlu sunnah di tengahnya. Lurus. Tidak putih yang ekstrem kanan, tidak pulang putih yang ekstrem kiri. Di tengah lurus. Itulah ahlu sunnah. Berkata al-Imam al-A'udza'i rahimahu ta'ala Ma min amrin Amarallahu ta'ala dihi illa arda syaitanu fihi fi, fi, fi khoslota ini. Layu bali ayuhuma asok Al-Ghulu Awid Taksir Tidaklah ada satu perintah Yang Allah Ta'ala perintahkan Kecuali syaitan Menawarkan padanya Dua jalan yang lain Kalau ada satu perintah Urusan Allah Mari syaitan itu menawarkan Dua pilihan yang lain Dua jalan yang lain Tidak peduli Mana yang nanti mengena Pakonya Syaitan melemparkan umpan satu umpan yang dia makan hulu berlebihan -be terlalu menggebu terlalu semangat berlebihan -be atau yang kedua adalah ataksir, lembek lembek Syaitan melemparkan dua umpan ini mana yang mengena nanti tidak apa pokoknya dapat mangsa Syaitan begini kan ya, dapat ikannya yang pertama al-hulul. Wala lebih yang tadi. Yang kedua taksir lembek dalam menyikapi sunnah Berkata Imam Ibnu Lukaim Al-Jauziyah rahimah ta'ala taala. Wa ma amara azza wa jalla bi amrin ila wal syaitani fi naz'at nazghotani Tidaklah Allah perintahkan suatu perintah kecuali syaitan memiliki dua tipuan, dua godaan, dua tipuan. Wa ima taksir, wa tafrid, wa ima ifrat, wa hulu. Entah yang pertama taksir mengurang-urangi, tafrid melembek-lembekkan, meremeh-remehkan, lembek. Wa ima ifrat entah yang kedua adalah berlebihan, Wa wahulu. Kelebihan, terlalu kelebihan juga ini umpan syaitan dalam memancing orang keluar dari jalan yang lurus juga ini umpannya. Palayu balik diman dofarominal ati minan nelhati atenih tidak peduli syaitan yang mana dia bisa memangsa hamba dari dua sisi kesalahan ini Entah kesalahan yang sifatnya hulu, ataukah yang taksir, yang lembek tadi. Ba'innahu, ya'di'inna qal bil'abdi, bayu sahamuhu. Maka syaitan itu mendatangkan dua umpani ke hati hamba, lalu meracuninya. Sikap hulu, meracuni agama seorang hamba. Sebagaimana sikap lembek. Sikap lembek pun meracuni. Sehingga, tidak menempatkan atau tidak menilai segala perkara sesuai dengan porosinya karena sikap gulu akan menilai perkara sebagai sesuatu yang kurang karena orangnya gulu menilai sesuatu itu sebagai sesuatu yang kurang agar sikap lembek sikap lemah menilai segala sesuatu terlalu kuat, terlalu berat yang dinilai oleh sikap lemah Maka yang pertanggungan dinilai sebagai Sebagai sesuatu yang terlalu berat Maka doa Yang Allah ajarkan kepada kita Agar kita bisa menilai Kebenaran dengan tepat Adalah doa yang Allah ajarkan Rabbana arinal haqto haqto Wal yuknat wa arinal batila abtil wa arinnaqti nabah kami pertunjukkan kepada kami yang hak itu nampak hak di mata kami dan berikanlah, berikanlah kepada kami kekuatan untuk mengikutinya dan pertunjukkan kepada kami yang batil itu batil di mata kami dan berilah kekuatan untuk kami bisa menjauhinya ini doa yang tak seorang pun dari kita pasti butuh pada doa ini Karena sekadar kemampuan pengetahuan ilmu kita Tidak cukup untuk kita bisa Mengenal al-hak dan mengikutinya Tidak cukup Bahkan Yang menjadi sanan pokok adalah Taufik dari Allah SWT Agar kita bisa membedakan Bisa menelih Yang hak sebagai hak Dan ditaufik kekuatan untuk mengikutinya Bisa menelih yang batil sebagai batil Bisa meninggalkannya. Menjauhinya. Ini adalah taufik dari Allah Subhanahu SWT. Maka. Seorang muslim ahlu sunnah. As-salafi. Itu tidak pernah lepas dari doa ini. Dan tidak pernah merasa aman. Kalau dirinya itu. Tidak terjatuh dalam penimbangan. Tidak merasa aman. Karena apa? Walaupun seseorang muslim. Sunni salafi. berusaha menempuh jalan sunnah. Tetapi ingat. Syaitan tidak pernah membiarkan seseorang itu. Terus lurus jalannya. Syaitan tetap akan melemparkan umpan Pancingnya yang satu. Sikap bulu. Yang satu. Sikap lembek. Dalam perkara kecil misalnya. Dalam perkara kecil. Kita contohkan. Ada seseorang. Yang memakai Pakaian Itu sampai di atas mata kaki Tidak sampai di bawah mata kaki Tidak sampai menutup kaki Masih di atas mata kaki Kadang ada sebuah orang yang Gulu mengatakan Pakaianmu itu Masih belum mencetuki sunnah Masih belum mencetuki sunnah Karena dia punya sikap gulu Pakaian harus Di pertengahan betis harus di pertengahan betis. Sementara sikap orang yang lembek mengatakan tidak apa-apa karena sesungguhnya larangan pakaian sampai di bawah mata kaki itu cuma makruh saja sampai bawah mata kaki jadi tidak apa-apa. Nah, ini sikap lembek. Yang pertama sikap gulu yang meyakini pakaian harus di pertengahan betis tidak boleh sampai ke bawahnya. Ini sikap gulu. Maka Ahlu sunnah sebenarnya Menilai pakaian Kebolehannya berpakaian adalah bahwa Selama tidak sampai ke bawah mata kaki Maka itu boleh Ini contoh perkara Kecil yang sering kita Kadang mendapati ada sebagian ehan itu punya sikap Berlebihan dalam masalah semacam ini sehingga menilai Sebagian orang yang pakainya masih Di atas mata kaki atau pas di mata kaki Dini sebagai orang yang menilai Sunnah pada tetap dia di atas sunnah. apa? Sunnah mengajarkan boleh. Bahagian selama tidak di bawah antakati. Yang terbaik pertengahan betis. Memang yang terbaik. Ini contoh demikian. Dalam perkasa ini kadang ada sikap hulu. Maka. Walaupun dia seorang salafi. Seorang sunni salafi. Tetapi tidak aman dari tergoda oleh. Umpan syaitan berupa sikap hulu. Atau sikap lembek tadi. Sehingga jangan jangan rasa aman, tetap banyak belajar dan berdoa kepada Allah subhanahu taala agar Allah jaga kita terus istiqomah di atas al-fatih. Istiqomah di atas kebenaran. Fa'inu wajrafi taksi runwa futuran watawaniyan watarqisan akhodhu minhadil khutbah. Saya melemparkan dua umpan. Kalau dia mendapati seorang padanya ada sikap taksir Sikap mengurang-urangi, sikap lembek, putur, lemah, sikap tawani lambat, terakhis, mengentengkan permasalahan, meremehkan, ah masalah pakaian aja, nah, mengentengkan. Kalau syaitan dapati orang itu punya sifat semacam ini, ah uh kau doh menhasil hipok, maka syaitan memakan dia atau memangsa dia dari sisi ini. Awalnya dia punya sikap lembek, maka jadi umpan, eh, jadi mangsa syaitan. Terkena umpannya syaitan untuk terus sikap lembek, sikap remeh-remeh, remeh dan terus lemah, futur dan sebagainya. Fathat <tutuk> bahwa akadah sehingga syaitan membuat dia itu tertahan di situ dengan sikap lembeknya dan dibuat duduk oleh syaitan untuk terus punya sikap lembek, punya sikap remeh-remehkan. Sunnah. Wabarakatuh, pilkasali watawani bal futur sehingga akhirnya ditimpakan oleh syaitan kepadanya sikap malas awalnya lemah, lembek, kurang semangat, kemudian malas, kemudian lambat untuk mengikuti sunnah, kemudian futur, futur melemah semangatnya mengikuti sunnah. Ini merupakan celah-celah bagi syetan untuk memangsah seorang hamba yang punya sikap lembek dan lemah. Wa fatahalu bab takwilati warroja sehingga kemudian syetan membuka baginya pintu pentakwilan dan harapan. Kitakwil takwil. Nas-nas contoh yang kita contohkan masalah pakaian tadi. Kitakwil takwil dengan mengatakan oh pakaian nutup mata kaki itu cuma makruh saja kitawil takwil. Undak sampai kharom, ndak sampai ancaman neraka, ndak ndak sampai. Ah. Ha. Ditakwil takwil. Padahal nas hadis mengatakan ma asfala nil ka bain favinar. yang di bawah mata kaki maka di neraka. Ditakwil oleh mereka, oh yang di neraka itu cuma pakaiannya, kalau orangnya ongkang-ongkang di surga. Aneh-aneh takwilnya. Tidak masalah kalau seberapa pakaian di neraka, biarkan saja. Yang penting kita masuk surga. Kon takwilan yang aneh-aneh. Karena apa? Pertama, sikap lembek. Ini contoh. Jadi muncul takwil. Oh, itu makro saja. Oh, yang di neraka cuma pakaiannya. Yang es balto. Orangnya enggak. Aneh. Buat apa? Ancaman neraka buat pakaian apa fungsinya? Kemudian orangnya nggak terancam dengan neraka. Ini contoh takwil yang ada. Dari kalangan orang yang yang dikatakan sebagai ustadz nasional, ustadz nasional, bahkan duluan ahli hadis. Oh, yang di tengah itu cuma ispaenas saja orangnya tidak dan sebagainya. Semacam itu takwil takwil muncul dari pokok-pokok. Ah. Pengikutnya sebagai pengekor mebebek pun termakan oleh pemahaman yang menyimpang semacam ini. Ini contoh. Di buka oleh pintu takwil. Warojak dan pintu harapan. ah enggak apa-apa. Itu cuma kecil urusannya. insyaallah Allah enggak masalah di akhirat. Rojak. Dosa-dosa diremehkan. Kenapa? Insya Allah diampuni. Nah. Yakin saja diampuni. Enggak masalah. Rojak. Terlalu besar, terlalu besar harapan, hilang rasa takutnya kepada dosa. Jadi sikap lembek dan meremehkan berujung pada sikap semacam itu, meremehkan dosa, menganggap enteng dan sebagainya. Hatha rupa mata abdu al ma'murul jumla sampai terkadang seorang hamba meninggalkan perintah secara global atau secara keseluruhan diperintahkan apa? Ditinggalkan semua perintah. Kenapa? Terlalu besar harapan. Ah masa, cuma enggak solat aja masa akan disikat dan raka Allah kan maha pengampun. Pakai nah, dalil Allah kan maha pengampun. Masa enggak solat aja kok kemudian disisat dalam raka akhirnya tinggalkan solat, tinggalkan puasa dan sebagainya. Nah, lembek dalam hal semacam ini. Bisa mengarah kepada meninggalkan perintah-perintah secara keseluruhan. Wain wajadain dahul, hadran wajib dan watasmiran wanahadon. Jika syaitan mendapati seorang hamba punya sikap yang hadron, sangat hati-hati, hati-hati sekali, atau jidan, jidan sangat serius sangat sungguh-sungguh dalam mengamalkan Tidak sembarangan wa tasbiran dah hadir punya sikap yang uh, apa bangkit semangatnya wa ayisa aja khuduhu min sementara setan sudah putus asa kalau mengambil jari dari pintu yang lembek tadi putus asa karena apa orangnya itu kencang semangat sekali Amarohu bil itihan azzaid maka seton datang dengan umpan kedua memerintahkan untuk dia punya semangat yang berlebihan semangatnya berlebihan melampaui batas kalau yang kita tentang tadi dalam hal pakaian esbal mengatakan loh pakaian tu kalau tidak pertengahan mata kaki melihi sunat semangatnya untuk meraih Keutamaan pakaian yang paling afgal paling baik itu adalah sampai pertengahan betis. Nah, sampai pertengahan betis ya. Dia katakan kalau nggak sampai pertengahan betis berarti memilih sunnah. Ini juga uh, umpan setan. Supaya sangat bersemangat sehingga dia tidak tidak pernah terlihat pakainya itu sampai di bawah pertengahan betis. Atau memandang bahwa makan secara berjamaah itu sesuatu yang harus. Sesuatu yang harus. Sehingga mengomentari orang kok makan banyak orang tidak berjamaah. Dengan mengomentari ini nilisi sunnah. Ini nilisi sunnah. Ini berlebihan. Ekstrim. Karena makan berjamaah, afdol. Makan sendiri-sendiri. Tidak ada dosanya, tidak ada makrohnya tidak ada amat rohnya. Paling banter dikatakan hilaful awla menelisih yang utama. Tapi tidak sampai keluar sunnah. Makan sendiri-sendiri dalam jamuan bersama. Yang utama memang berjamaah yang utama. Tetapi tidak dikatakan yang sedikit sebagai hilaful sunnah. Paling banter dikatakan hilaful aula atau hilaful afdal menelisih yang utama. Tetapi tetap di atas sunnah. Hai ni. Ketika orang itu sangat bersemangat, setan masuknya pun melalui sifatnya ini. Semangatnya dibakar terus, diprovokasi untuk terus punya sifat yang berlebihan di dalam menyikapi sunnah. Wa sawallahu anahada layak fikdan. Digambarkan kepadanya bahawa kalau tidak seperti itu belum cukup Mengamal agama, kalau belum setiap itu, belum cukup digambarkan oleh syaitan seperti itu. Sekarang pandang yang lain itu, orang-orang yang apa ya, orang-orang yang kurang lah pandang yang lain. Kan apa? Dia punya punya standar, harus begini. Harus begini. Yang tidak begini, maka kurang. tidak memenuhi standar. Wahim matuka <susukaran> Tahu kehada dan dikatakan oleh syaitan cita-citamu itu tidak cuma seperti itu, lebih dari itu cita-citamu digambarkan, dipanggilkan semangat untuk berlebihan terus. Wayam bagi anta zidah alal alamin, kamu seharusnya lebih dari orang lain. Kamu harus lebih dari mereka-mereka itu. Cara syaitan untuk memanas-manasi agar lebih dalam bersikap. Wa ala tarkodai darakodu. Jangan kamu tidur kalau mereka tidur. Orang tidur, kamu jangan tidur. Harus, kamu lebih dari mereka. Jangan cuma tidur. Walam tuqiroi daraktoru. Jangan kamu berbuka kalau mereka orang-orang itu berbuka. Kamu harus puasa. Lebih kamu harus dari mereka. busukan bungkusan syaitan terus mendorong untuk punya sikap berlebihan. Sehingga kadang terjatuh dalam sikap berlebihan. Seorang sahabat mulia pernah ditegur karena apa? Karena istrinya telantar. Kenapa istrinya telantar? Kalau siang dia gias puasa terus. Kalau malam menghabiskan malam untuk salat Sehingga istrinya tuh uring-uringan. Enggak penang dandan buat suaminya. "Kenapa? Suaminya enggak butuh kepada aku," katanya. Maka terjadilah kepada Rasulullah tentang perbuatan sahabat ini, kata Rasulullah. Nah, benar kata Syekh si Ulan bahwa istrimu punya hak, badanmu punya hak. Istri punya hak untuk digaul. Jangan habiskan malam untuk sebat malam meninggalkan istri. Itu punya hak untuk digauli. Badan punya hak. Tidak selamanya badan itu dipaksa untuk berpuasa terus. Tadalah punya tidak puasa, tidak puasa. Kapan puasa, puasa. Itu Rasulullah. Ini sikap pelebihan. Yang pernah terjadi pada sahabat. Datang tiga orang ke rumah Rasulullah. Untuk bertanya bagaimana Rasulullah kalau di rumah. Bertanya. Untuk dicontoh. Kebetulan Rasulullah sedang keluar mendapati ibu doa Aisyah di rumah diceritakan bahwa Rasulullah kalau di rumah ibadahnya begini begini begini maka ka'anna hum zaqawlah mereka memandang Rasulullah kok terlalu sedikit terlalu kecil orang yang pertama mengatakan uh, mereka mengatakan ayna nahum nahdhu min Rasulullah mata qad mundabi Muhammad akhir bagaimana kita bisa dibandingkan di Rasulullah kalau beliau sudah diampuni dosanya yang lalu maupun yang belakangan yang sudah diampuni, lah kita yang jamaah siapa? Pakai logika. Kalau Rasulullah wajar, salat cuma sedikit, tidak pas, tidak apa-apa. Puasa kadang tidak puasa, kadang puasa, kadang tidak. Salat malam juga enggak menghabiskan malam. Rasulullah biasa, wajar. kalau Sudah diampuni dosanya. Kalau kita enggak bisa kayak gitu, kita belum diampuni dosanya. Yang pertama mengatakan Aku mau malam terus Tidak pakai tidur Yang kedua mengatakan Aku mau puasa setahun penuh Tidak pakai berbuka Tidak ada hari tanpa puasa Yang ketiga mengatakan Aku tidak mau menikah Tidak usah nikah, Karena akan mengkonserti ibadah Khusus waktunya untuk ibadah Tiga orang ini Ketika disampaikan Rasulullah perkataan tiga orang ini maka Rasulullah menegurnya Kaliankah orang yang berkata demikian demikian demikian demi Allah aku ini orang yang paling takut paling takwa kepada Allah tetapi aku juga salat dan juga tidur aku juga puasa tapi juga kadang tidak puasa dalam setahun aku juga menikahi istri-istri dan menggauli istri, -istri, menggaul istri. Ya Jadi kadang waktunya untuk bergaul dengan istrinya, bahkan istrinya bukan cuma satu dua, menggaul istri Lalu terakhir Allah S.W.T. memeroghibaan sunnati oleh saya ini. Siapa yang tidak suka dengan sunnahku, dia bukan dari kalanganku. Nah, ini orang terus semangat. Maka demikian Seton mendorong dia untuk pelebihan dalam semangatnya sehingga menganggap yang dia amalkan Rasul itu kurang, mencukupkan dengan Sunnah itu kurang, kurang, sholat Sunnah sehari semalam kok cuma 12 belas kurang, puasa kok setahun nggak penuh kurang, yang kurang. dan sebagainya. Nah, yang demikian pernah terjadi di kalangan para sahabat lalu terus meluruskan jalannya kemudian mereka mengikuti tuntunan sunnah Rasulullah SAW menjadi orang yang selamat sementara orang belakang kadang semacam itu orang yang sholat dari isyak sampai subuh tidak hentinya, malah puji puji atau jika dari isyak sampai subuh enggak tidur, dipuji-puji dengan istilah orang sholat itu habis isyak sampai subuh enggak perlu duduk lagi Kenapa? enggak batal, enggak pakai tidur. Enggak batal wudunya. Langsung subuh. Cipuci-pucian yang namanya sebagai bentuk ucian. Nah, padahal itu suatu bentuk penyimpangan, ghulu, berlebihan. Wa nahwa zalika anil ifrat dan contoh lain yang sikapnya berlebihan atau melampaui batas. Qayah miluhu ala al wal mujawazah sehingga syaitan membawa dia untuk sampai kepada sikap hulu dan melampaui batas. Wa ta'addi siratal mustaqim dan melompati siratal mustaqim. Melompati siratal mustaqim. mustaqim untuk demikian dia loncat lebih jauh katanya. Karena lebih semangat. Kama yahlul awwal ala taksir dunahu wa ala yaqrubahu Sebalik, sebaliknya yang pertama tadi syaitan membawanya kepada sikap taksir lembek meremehkan sehingga tidak sampai mendekati silatul mustakin, akhirnya sampai menjauh dari silatul mustakin. Dua-duanya merupakan sikap yang disalah oleh Islam dan itu merupakan umpan-umpan syaitan untuk menyimpangkan orang tadi dalam yang lurus. Lamuk sudhunar hada rojul rojulai ini aeh rojulhuma anisratun mustaqim. Tujuan syaiton terhadap dua golongan orang tadi mengeluarkan mereka dari selatun mustaqim. Hada di ala yaitu yang pertama dibuat sikap rendah jangan lembek supaya tidak mendekati selatun mustaqim. Wahada bi ayu jawi zahu wahyak Yang kedua Agar melampaui batas dengan sikap ekstrim itu umpan syaitan sejak zaman dahulu dalam penyimpangan manusia dari setrum sakin. Makar futina haza, futina dihaza ak terul khalki dan telah banyak manusia terfitnah dengan jalannya syaitan, Umpannya syaitan semacam ini. Wallayunji mindalika illa ilmun rosy tidak ada yang bisa menyelamatkan dari Jirat-jirat syaitan tadi Umpan-umpan syaitan tadi Kecuali ilmu yang rosif Ilmu yang mendalam Sehingga seorang Sunni Salafi Itu tidak ada lain kecuali Mereka adalah pola bulu ilmi Tidak ada jalan yang bersemangat ini Kecuali terus belajar ilmu agama Ilmu yang rosif Wa imanun Yang kedua iman Kekuatan iman dan Kelurusannya Iman itu tidak akan benar Kalau tidak dipelajari Tidak akan mantap Kalau tidak ditempa Kekuatan iman akan meningkat Dengan ada tempaan Ujian-ujian Keluasan iman akan meningkat Ketika bertambah ilmu Keimanan Ilmu tentang Allah Ilmu tentang hari akhir Ilmu tentang kitab-kitab Ilmu tentang rasul-rasul Semakin tambah ilmunya Semakin luas keimanannya dan semakin terus ditempa, dipelajari, dimantapkan semakin kokoh imannya. Itu yang menyelamatkan. Wa kuatun ala mujarabatihi. Mukharabatihi. Dan punya kekuatan untuk memerangi. Memerangi tipuan-tipuan syaitan. Walizumil wasat Dan terus menekuni sikap pertengahan tadi. Tidak ekstrim kanan, tidak pula ekstrim kiri. Wallahul musta'an. Yang terakhir berkata Imam S.A.W. Islam Taymiyyah Al-Fumah Ta'ala Mubayinan wa ahli sunati Fi kitabia al-akidah wa Dalam menjelaskan sikap tengah al-sunah Dalam kitab beliau yang uh, Beliau namakan al-akidah wa Beliau mengatakan Wa qadhalika fi sa'iri abwabi sunnah hum wasatun Demikian pula mereka alus sunnah dalam semua pintu-pintu sunnah, dalam semua bab-bab sunnah mereka pertengahan. Dalam bab menghukumi orang itu iman atau kafir mereka pertengahan. Dalam bab mengimani takdir mereka pertengahan. Dalam bab apa saja mereka pertengahan. Ini alus sunnah. Li anhum mutamaski kuna kita bilahi wasunat rasulullah Karena mereka berpegang teguh dengan kitabullah dan sunah rasulullah sallam. Akidahnya disandarkan, didasarkan kepada alkitabul sunnah. Yang ada dalam Alkitab alkitabul sunnah itu yang dipegangi. Yang tidak ada maka tidak masuk dalam akidahnya. Wa mattafakohalhi asadi kuna minal muhazirin al ansor. Pegangan mereka yang berikutnya adalah yang disepakati oleh para sahabat muajirin dan ansar wallazinnattaba'uuhum biihsan tan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik para tabi'in para imam inna musannah itu pegangan mereka bukan orang-orang belakangan bukan paham-paham yang muncul belakangan sehingga mereka terus mesti punya sikap pertengahan Selama mereka berpegang dengan pemahaman para sahabat, para tabiin, para imusan, mesti terus di atas pertengahan sikap mereka tidak ekstrim, kelebihan tidak boleh lembek. Allah Taala lembut suap itu yang bisa kita baca pada sore hari ini. Ada beberapa pertanyaan yang mungkin tentunya lebih baik ditujukan kepada para asatid. Kita akan baca sebagiannya mungkin. Dalam merapikan singgot, bagaimana sikap ala sunnah bolehkah merapikan dengan sedikit memotong? Adapun singgot maka Rasulullah perintahkan untuk membiarkan tumbuh, tidak memotong, merapikannya dengan cara meminyaki, diminyaki dirapikan supaya kalau diminyak ikan mudah diatur, disisir kadang, disisir, kasih minyak wangi. Itu diantara sunnah dalam menyikapi perintah untuk membiarkan singgol tumbuh. Ada merapikan dengan memotong. Ada sebagian asar dari sahabat yaitu Umar bin Khattab kalau sudah satu genggaman dipotong. Sebagian ulama ada yang Perpandangan demikian Tetapi jumlah ulama Kebanyakan ulama al-sunnah Bahawa yang utama adalah Membiarkan dan merapikannya dengan cara Diminyai, disisi dan sebagainya Itu lebih utama Subuhat Mengenai Ijna ulama Apakah sama ulama yang masih dalam Golongan 73 Bisa diambil dalil atau fatwanya Misal ulama dari kalangan IM, apakah masih dipertimbangkan fatwanya dalam ilm dalam ijma ulama? Tidak. Ijma ulama hanyalah ulama ahlu sunnah. Orang yang bukan dalam ahlu sunnah walaupun berilmu tidak dikatakan ulama. Contoh, Husain al Karabisi, seorang ahli hadis yang enggak ada tanggungannya, tetapi kalau dia punya penyimpangan dalam hal Uh, Akidah walaupun keilmuannya tidak tidak diragukan, tidak digolongan ulama, tidak dikatakan Imam al-Husain al-Turabisi. Tidak ada penyebutan Imam cuma disebut sebut Husain al-Turabisi. Tidak pakai Imam dikeluarkan di sekitar ulama. Dan tentu juga Al-Khasan bin Salih al-Hadis yang uh, masa para ulama pernah benar merasa kecil di hadapannya. Tetapi dia punya pemahaman ketika ditanya bagaimana Tentang memberontak Kepada pemerintah Yang yang dolin Kata beliau Dia menjawab dengan Isarat tangan, boleh pakai pedang Jawabannya semacam itu Maka dia ditinggalkan Tidak dianggap ulama' lagi Apalagi ulama'-ulama' yang Bukan dari kalangan ahlu sunnah Tidak dianggap ulama' sehingga Ijma ulama itu tidak menyangkutkan mereka, tidak menyangkutkan mereka. Ijma ulama adalah ulama ahlu sunnah wal jamaah, ulama salaf. Apa yang bedakan Perbedaan secara rinci antara satu di antara berdua perpecahan di tubuh umat Islam? Yang bedakan secara rinci adalah perbedaan aqidah aqidah tadi. Semacam khotiriah punya keyakinan mengingkari takdir cukup satu permasalahan prinsip mengingkari pertamanya mengingkari ilmunya Allah Allah baru tahu suatu kejadian kalau sudah terjadi kalau belum terjadi Allah belum tahu ini akidah aqidah khotiriah yang pertama kali Imam Syafi'i Imam Ahmad mengatakan orang yang sudah punya keyakinan semacam itu dah keluar dari Islam kafir. Mengatakan Allah baru tahu Kalau sudah terjadi Kalau belum terjadi Allah belum tahu Ini oleh Imam Syafi'i Imam Madhu dikeluarkan dari Islam Ini contoh Satu perbedaan Ada penelusunah Mengatakan bahawa Allah maha tahu Segala sesuatu Sebelum terjadinya Ketika terjadinya Maupun yang sudah terjadi Allah maha tahu Segala sesuatu Allah maha mengetahui Ini keyakinan alusunah berdasarkanlah kita bas sunnah. Contoh penyimpangan atau perbedaan alusunah dengan kelompok-kelompok yang lain. Ini satu contoh dalam masalah takdir Duanus sekian banyak perbedaan dalam prinsip sehingga dikatakan mereka itu keluar dari alusunah karena berbeda dengan sunnah dalam perkara prinsip dalam perkara prinsip. Mohon perjalanan mengenai salah satu golongan Yang melakukan penyimpangan secara sembunyi-sembunyi Tanda golongan Tanda golongan bendera Lebanon Hijau Maksudnya Golongan apa itu maksudnya Olah alam saya tidak faham golongan apa ini Yang jelas Sembunyi-sembunyi sudah merupakan Ciri-ciri penyimpangan Takwas sembunyi-sembunyi Sudah merupakan atau indikasi penyimpangan. Karena apa? Dakwah al-haq ini harus disebarkan kemana mana dengan terang-terangan. Dan alhamdulillah al-haq apa saja yang diajarkan oleh sunah diajarkan terang-terangan. Enggak ada yang melarang, enggak ada yang mencegah. Ada yang mencegah? Tidak akan bisa membuktikan kebatilannya kalau itu al-haq di dalam sunah. Maka Sembunyi-sembunyi, itu diantara indikasi Ada sesuatu padanya Kenapa sembunyi-sembunyi kalau itu Al-Haq Kenapa sembunyi-sembunyi Itu Indikasi saja Wala'alam bersawab Dalam dakwah Zulafi kok ada banyak model Kami baru mengenal dakwah Jadi bingung Harus milih atau ngaji kemana Mungkin Ustaz punya ketah-ketah Mana salaf yang benar salaf dan mana yang mengaku-ngaku salaf? agar kami bisa kokoh dalam dakwah ini. Nah, yang pertama adalah semangat belajar ilmu agama. Itu harus untuk bisa mengenal perbedaan harus meng harus punya ilmu. Yang baru kenal ngaji memang mungkin belum bisa membedakan. Ini kok sama-sama mirip-mirip, tapi kok ternyata tidak berjalan bersama. Orang bingung karena belum memiliki parameter untuk membedakannya. Maka yang pertama terus banyak belajar. Yang kedua, doa yang tadi kita sebutkan. Jangan pernah lupakan. Allahumma arinal haqa haqqan waddirna tibaah wa arinal batila batilan warzuqna tinabah. Itu doa yang terus kita butuhkan. Untuk bisa menilai al-haq itu yang mana, doa ini sangat sangat kita butuhkan. Dan terus memohon kepada Allah agar Ditunjuk kepada jalan yang lurus. Doa Ibn Suratul Mustaqim. Yang Allah wajibkan. Minimal sehari 17 kali. Sudah cukup menjadi bukti. bahwa kita itu harus. Minta petunjuk. Kepada jalan lurus. Termasuk dalam masalah. Kebingungan semacam ini. Mana? Ini selafi. Atau yang aku laku selafi. Akan tahu. Dengan. Tauk berada Allah SWT. Ada pun. Bagaimana. Untuk menjelaskannya secara rinci Tentunya butuh pembahasan yang panjang lebar Sebenarnya kami dulu mengenal dakwah Melalui video-video dakwah Melihat Ustaz dalam video sangat asyik Dan menyenangkan hati saya Yang sangat ingin kebenaran Tiba-tiba ada sebagian dari teman kami Yang melarang kami melihat video Walaupun adanya dakwah Bagaimana sikap saya dengan teman kami itu Ustaz? Apakah dakwah dengan video itu Sesuai dengan ajaran salaf Ola'alam bisawab saya kira cukup sekian ke waktu magrib lah. Kita cukup sekian mudah-mudahan di waktu yang lain Allah memberikan kesempatan untuk kita bisa menyampaikan penjelasan. Subhanaka Allahumma hamdika asyhadu an la wa atubu warahmatullahi wabarakatuh.